Андрій заперечливо поводив головою. «Дивно, хоча... Одне слово, від твоєї щирості залежить твоя подальша доля». Віталій Олександрович проказав останні три слова з особливим притиском. «Ми вміємо прощати помилки, допущені через молодість і недосвідченість, і кожному даємо змогу їх виправити. Подумай і вирішуй». Він щось там натиснув, за дверима озвався дзвінок, і на порозі з'явився пуголовок. «Цього туди, наступного до мене!» – наказав Андріїв допитувач, і хлопець пішов у слід за карикатурним офіцериком. І що ви думав? Його або залякують, шантажують, провокують наклепати на товаришів, або все може обернутися набагато гірше. Але ніякого гріха за собою не відчував і зрештою заспокоївся, вирішив нічого не вигадувати, а написати все, як є. І ще одна думка михцем промайнула в розгарячілій голові. Це вони його, фактично невинного і затриманого задалік від парку, намагаються так притиснути. Що ж? Що ж тут казати про тих, яких похапали біля самого пам'ятника? І в чому, власне, їхній злочин? Невже вони прийшли туди для якоїсь нової революції? Щось тут не так. Проте часу на роздуму не було. В кімнатці, куди поголовок привів Андрія, він заповнив словами всього один арку ж паперу. Вийшов у ректорат, в розмовах однокурсників нічого підозрілого не помічав, забороненої літератури навіть в руках ніколи не тримав, і про існування підпільної організації не знає. Йому стуляло по віка й хилило голову набік. Зате Віталій Олександровича нітрохи не змінився на виду, наче й не висидів за столом цілу ніч, допитуючись у провезених в автобусі про причини їхнього єдиного для всіх протизаконного вчинку. Андрія починала розбирати якась по-хлопчачому раптова і вперта людна цього чоловіка, який намагається накопати крамоли там, де її сном-духом нема, і через якого він може вляпатися в халепу на рівному місці. І він покипів отаку у собі хвилину-другу. Добре, що Віталій Олександрович, переглядаючи написане, зараз не бачив його збуреного злістю погляду. І враз перестав відчувати власне тіло. І до всього стало байдуже-байдуже, як буває в дитинстві, коли до затерпання нерозумної душі хочеться солодкого, а тобі його все не дають з якоїсь незрозумілої причини. І ти його зрештою... Вирюмсаєш, вискиглиш, виканючиш і розхочеш. «Ти, бачу, нічого не зрозумів з нашої розмови», – холодно випустив з рук аркуша чоловік за столом. І Андрій насило вигнав із себе сонливу роззімлівість. «Ми тільки даремно згайли час. Я написав так, як ви просили». «А як я просив?» На обличчі Віталія Олександровича з'явилася подоба щирого зацікавлення – Проте голосу видавав неприховане роздратування. «Написати правду?» «Слухай, ти, правдолюбе!» Андрій фізично відчув на собі холодну колючу хвилю, що війнула за столу. «Я тут не для того, щоб гратися з вами в дитячий садок. Не хочеш по-доброму – буде по-іншому, але в будь-якому разі буде по-нашому, ясно?» Випустили Андрія, коли вже розвиднялося. До гуртожитку на жертви революції добирався пішки, і хотілося тільки одного – виспатися і забути цю дурнувату пригоду, а прокинувшись безжурно усміхнутися, То був тільки сон. Незабаром Андрій про все те якраз так і думав, приснилося, розвіялось і забулось. А через два роки, перед врученням дипломів, Йому несподівано запропонували вступати до аспірантури, хоч сам він таких планів не мав, не збирався вернутися до своїх. У Андрушівку, де батько домовив йому місце в районній лікарні, де ж його мати, останнім часом лякаючи рідню частими сердечними нападами. Не було тижня, щоб швидка допомога не навідувалася до їхнього дому. Сестра була коло батьків недовго, подалася до чоловіка на бам, на невідому станцію «Алонка», зміцнювати родину радянського офіцера, начальника медичної служби, котрогось там секретного полку. Андрій сприйняв пропозицію декана з тихою зловтіхою. Про аспірантуру мріяли синоші і донечки столичних медичних світил, а місце випало йому. Тож є нагода пошити в дурні цих пихатих і розманіжених аборгенів, що підкреслено сторонилися іногородніх однокурсників і поглядали на них з висоти своєї обраності – належності до білої кості і голубої крові. А що йому справді наука давалась легко, то без проблем склав кандидатський мінімум